cele două drumuri, cele două căi, cea îngustă și cea largă. Și de multe ori e extraordinar uh, să ne gândim la rai, la drumul acela care o să întâlnim pe Dumnezeu ca și, um, ca și tată. Și foarte fain. Dar vreau să vă pun o întrebare în seara asta. A stat vreodată în viața voastră, câteva minute, să meditați. Cum ar fi? Cum îi, în locul acesta de pierzare, pe care unii zic și pre denumit iadul, cum îi, cum, cum e acolo? Am auzit multe povești despre iad, am auzit multe, s-au făcut multe filme, cum îi, cum e acolo iadul? Și în seara asta nu vreau să vă speriu pe niciunul dintre voi, ci ce vreau să fac este să vă aduc la cunoștință realitatea în care noi trăim. Credeți, așa de, intrând în acest subiect și analizând acest subiect, eu am rămas... Eu am rămas Mirat de multe lucruri care nu m-am dat seama că e așa de grav acolo. Și aș vrea să fiți atenți în câteva minute. Vreau să vă prezint cum e. iadul. Dacă în seara aceasta, cumva, ar fi să mori și nu-l cunoști în mod personal pe Hristos, ce ai experimentat? Să ai un prieten sau prieten care știi sigur că nu se aproape de Dumnezeu și ar ajunge acolo în acest loc al pierzării, cum ar arăta? Și vreau să vă explic, să vă descriu, să știți, să cunoașteți adevărul. Bill Weiss, un tip din state, venea de la o întâlnire cu prietenii, ceva prieteni de familie, a ajuns acasă, a un par cu apă, a mai discutat cu soția, s-a pus la culcare. Laura, trei dimineața. Trei dimineața, Dumnezeu îl ia din trup. Pentru un tunel, nu poate să descrie cum, pf, direct în iad. Într-o celulă, bare, întuneric peste tot, vinea să creadă, nu știa ce se întâmplă. Și spunea, spunea la toți, era așa de real. Ca și cum vorbesc acum cu voi astăzi. Și începe să descrie și vă să, să înțelege ce se întâmplă acolo. Când a ajuns a început să perceapă o căldură extraordinar de mare. Zicea că era o căldură, zicea în mod normal ar fi trebuit să mor, să fiu mort. Așa de căldură mare era. Se simțea în aer asupra trupului, parcă zicea, parcă mi se dez, dez, dezlipea pielea de căldură că era acolo. Și în mod normal zicea să fiu mort. Dar continuam să trăiesc. După a zice, am văzut două creaturi foarte mari care erau acolo în jurul meu, zicea unul de patru metri și au început să descrie acea creatură. Acum, această experiență pe care ei a avut-o Bill Wise, și exact. Demonul pe care și creatura care l-a văzut, Bill Wise, l-a văzut alți doi oameni în alte momente din timp, din istorie, în mod diferit, care au scris alte cărți. Și vă citesc. Kenneth H. Hagan, Irwin W. Lutzver și Mary K. Baxter. Toate aceste persoane au avut astfel de experiențe când au experimentat iadul. Și exact acest tip, Kenneth E. Hagen, au văzut exact creatura care l-a văzut acest Bill Weiss. Și când citea cartea lui, o văzut că era mult mai artistic, nu venea să creadă exact ceea ce am văzut și eu. Este concordanța era perfectă între aceste relatări. Și revin la experiența lui acolo și vedea aceste două mari creaturi imense care, zicea, răcnea, dădea din toți pereții și avea o ură extrem de mare pe el. Și el vrea să iasă din cușcă ca să-l să sfâșie tot. Și nu înțelegea de ce are așa o ură mare asupra lui. Pe lângă asta, zicea, când a ajuns, a început să respire și zicea că în iad nu respir aer, nu este aer, nu este oxigen în iad. Este sulf concentrat, sulf care în mod normal dacă îl, îl, îl respiri mori în concentrație mare. Și exact așa cum mergi, dacă vizitezi un vulcan activ, nu te, nu te duce până, până o anumită zonă, pentru că e o concentrație mare de sulf. Și spuneam fel felul următor, dădea explicația, am cercat să respir și cam așa respiram, zice, asta e problema, o veșnicie. Exact așa o arătat. În continuu, în continuu, 23 de minute cât au fost acolo, respira. Zicea că te chinui să-ți tragi aer. Cea mai puțin era, suf concentrat. Zicea că în iad nu ai nicio putere. Și vreau să vă dau versete biblice, nu știu dacă le pot proiecta cei de la, cei de la media. Nu ai nicio putere în iad. Și o să vă dau ca să poate să, să citiți uh, Isaia 14, 9 la 10. Nu ai nicio putere, spunea că vrei să faci, vrei să te ridici, vrei să nai ai nicio putere. Vrei, și, și dacă avea putere, zicea că nu te poți împotrivi creaturile acelea care vor să te uh, distrugă. Isaia 14, 9 la 10, Psalm 88 cu 4. Acum să vă dau referitor la faptul că vor fi puși în celule, în ca niște închisori. Isaia 24 cu 22, proverbe 7 cu 27, Iona 2 cu 6. Toate se regăsesc în cuvântul Lui Dumnezeu. Vorbește despre celulă, vorbește despre puterea, că nu mai putere. După aceea acea creatură vine în, în celulă, îl ia și zicea că l-a luat ca și cum ar fi un creion. Și puf, l o izbide de perete. Când s o izbit de perete, o simți toate oasele care s-au zdrobit. Simțea toată durerea, dar nu murea. Zicea, când ia simți exact durerea care ai simțit eu pe pământ, mai nu mori. În continuu trăiești, în continuu, o durere continuă. După care au venit a doua creatură, care, aveau, care avea, zicea, totul, tot, tot, tot, era ca niște cuțite pe mâini și peste tot, și l-au prins din spate și o au sfârșit tot pieptul. s a uitat la, la, la trupul lui în, în, în, în, în, în iad, ai un trup, dar ai un fel de trup. Tot era să uita și nu venea nimic, sânge, apă, pentru că în, în iad nu este nici sânge, nici apă. Să uita, treia să moară, suferea durerea, simțea durerea, dar continua să trăiască. Era o durere, zicea, îngrozitoare. După aceea zicea mirosul care era în ea și care în ea zicea numai mirosul trea să te omoare zicea că simțească să vomite în continuu era zicea ca și cum și după aia -am, imediat parcă am, am identificat acel miros cu mațe deschise când meste dat diznotor și, și tai porcu, și mai ales când ovești cumva mațul acela începe un miros fantastic, zicea că era în continuu mirosul ăla mă seama în continuu miros acela Nu este apă deloc în ea Totul este uscat Zicea că ți-i ți uscată toată gura Din cauza căldurii și nu poți nu simți umezeala În continuu ești însetat Dar nu este apă În Luca 16, 23 la 24 N-am timp să intru în toate pasajele Dar acolo găsiți referințele biblice Zicea că era întuneric Atât de adânc și profund încât nu, nu vedeai nimica Și era un întuneric un Care îl simțiai. Și simțea teroarea și răutatea acelui întuneric. Când era, după ce l-au izbit și l-au sfârșiat, acele două creaturi vedea, au văzut Iazul cu foc la 17 km distanță, zicea că nimic nu era verde, tot e gri, piatră, cenușă, tot e sobru, întuneric, cel mai adânc întuneric care l-ai văzut vreodată. Zicea că ca creatura l-a aruncat în temniță, și când l-a aruncat în trimiță, i-a zdrobit capul. Eu zis că nu venea să-i i-a zdrobit și simțea efectiv durerea. Acum i-a zdrobit capul, i-a făcut ca o foaie de ărtie, dar el continua să trăiască. Și nu mai știa dacă și-au revenit capul sau nu, dar el continua să trăiască. După aia au intrat încă două creaturi în, în celula lui și fiecare l-a apucat de o mână și un picior, altă creatură de o mână și picior și-a început să tragă de el să-l despice în două. Când de la acea, de la acea experiență a, a trecut imediat a, la Iazul cu foc, nu a experimentat, l au lăsat și l-a dus creaturile lângă Iazul cu foc. Acum în, în Iad va fi un foc etern. Este o Temperatură fantastică în, ia, în iad Și asta spune în Psalmul 4, 140 cu 10 Psalmul 11 cu 6 Matei 13, 49 la 50 Apocalipsa 9 cu 2 N-am timp să citesc referințele Toate vorbesc despre un foc etern Care va fi în iad Care vei arde Și zicea că au mers acolo Și au văzut oameni în, în acel, acea groapă Acel ias cu foc Care ardeau și vedeau numai scheletul Pentru că tot trupul de fapt se o ars și erau mascheleții care urlau în continuu și erau milioane de oameni, milioane și care urlau în gura mare în continuu și în continuu. Erau unele care încercau să iasă din iazi. Erau în jurul, în jurul iazului cu foc, erau demoni care îi aruncau înapoi în iazul cu foc. Unii zic că iazul cu foc e doar metaforic vorbind, nu este... Nu este foc acolo în iad, nu este, zicea, ireal. Și simțeam căldura, simțeam cum începea să ardă, zicea, era la distanță mare și îmi ardea deja pielea de pești și simțeam durerea, dar nu muream. Ziceam că în iad nu faci nimic, nu este un plan, stai și suferi și putrezești. Și ești chinuit în continuu și în continuu. Zicea că în iad simți nevoia să dormi. Zicea că era începea să devină obosit de la, de la teroare, de la chin, dar nu putea să doarmă. Și este referința în Apocalipsa 14 cu 11, unde spune că în iad nu dorm niciodată, deși simți nevoia să dorm. Vă dați seama? După două zile de, de somn, deja ești rupt. Durerea, apăsarea aceea, în iad veșnic, nu dormi. Pentru că demonii te țin treaz și te chinuie în continuu. Ești izolat de oameni. Dacă mult, ați văzut în multe filme că te vei distra în iad, nici vorbă, nu este nicio o conversație care o să aibă nimeni în iad. Toți sunt puși la de depărtare, distanță, astfel încât să nu poată să vorbească unii cu alții. Nici o conversație, nici o vorbă, nimic. Veșnic, o veșnicie, în tăcere, în izolare izolat de oameni. Zicea că cea mai nasoală chestie era că niciodată nu o să scapi din iad. Niciodată. Ești acolo o veșnicie. Niciodată. Nici o speranță, nu vorbești cu nimeni, căldură, te chinui să tragi aerul, sulf, chinuri, ești zdrobit, ești bătut, ești ars. Iad. Acum, un lucru care e ceva extraordinar e faptul că Dumnezeu nu a destinat iadul pentru oameni, ci doar pentru satan și îngeri. Nu a intenționat așa ceva să se întâmple unui om. E prin decizia oamenilor că ajung acolo, prin decizie lor, pentru că Dumnezeu lasă liber arbitru, decizia la, la atitudinea fiecărui om. Și asta spune Matei 25 cu 41, că Dumnezeu nu a creat iadul pentru oameni, ci doar pentru Lucifer, pentru satan și îngerii lui. După ce a văzut toate chestiile astea, a început să se înalțe printr-un tunel. Și a început să vadă tot mai mult din iad. Îți zicea, era destul de mare. Și a văzut tot felul de șerp, paianjen, șopârle, viermi, tot felul de creaturi grotești. Și toți aveau un singur lucru în minte, spuneau, te urăsc la moarte. În marcul 948, asta mi s-a părut foarte interesant, că spune Isus, că uh, vorbește despre, să citesc, poți să pui Marcu? No. să vă citesc asta, Marcu 9 cu 48, spune felul următor, zice... Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate, este mai bine pentru tine să intri în părăția Lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să, și să fii aruncat în focul genei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și zice acolo unde viermele lor nu moare, zicea, știi ce vrea să zică să zic Isus, Isus vorbește aceste cuvinte. Zice, vedeți când vezi un, un, un, un câine mort, și după cuva timp încep viermii să, să, să consume acel, știu că e destul de gros, dar încep, viermi încep să consume acel trup. Și după ce consumă tot trupul, viermi mor. Zicea în iad, nu mor. Și o veșnicie îți consumă din trupul tău. Asta se întâmplă în iad și asta a spus Iisus în Marcu 9, cu 48. Zicea, în timp ce urca în acest tunel <coughs> dintr-o dată a apărut Isus. Și eu zic, când a apărut Iisus, n-a avut altceva decât să cadă la lui și a început să-i se închină. Zic, atâta mărăție, bunătate, bucurie care o a simțit, nu a experimentat în viața lui niciodată. Zicea că era așa de incredibil. Vrea să petreacă timpul ăla cu Isus vrea să stea cu o veșnicie. Zicea că nu mai vrea să se întoarcă înapoi. Așa de fain era cu Isus Și în timp ce era acolo jos, nu, nu vrea, parcă nu, nu vrea să-i pună întreb, nicio întrebare lui Isus, dar gândea întrebarea și în timp ce gândea întrebarea, Isus îi răspundea la întrebări. Și prima întrebare pe care o pus-o Bill, Bill, Bill Weiss, a zis, Doamne, dar de ce mai de ce ai adus aici? Și Isus îi răspunde, pentru că mulți nu cred că acest loc există. Mulți din copiii mei nu cred că iadul este real. Și spunea, spune-le că voia mea nu este ca niciunul din aceștia să n-ajungă aici. Mergi și spune-le. După aia am întrebat pe Isus de ce, de ce mă urăsc? De ce mă urau creaturile alea, demunea așa de mult? Și eu spus Isus pentru că înainte să te urească pe tine m-a urât pe mine. Și pentru că eu te-am făcut în chipul și asemenarea mea și când ei se uită la tine, eu își aduc aminte de mine și te urăsc. Și pe au zis, mergi și spune că timpul venirii mele este aproape. Incredibil experiența lui Bill Wise. A început să ridice, să-l aducă deasupra pământului și... A început să-i universul și să vadă puterea și măreția lui Dumnezeu și în timp ce vedea toate chestiile și tocmai experimenta să-i adu, zicea ce făceam eu dacă Isus nu murea pe cruce? Ce chinuri și ce viață veșnică aveam eu? Atunci se gândea incredibil cât de mult a făcut Isus pentru noi la cruce. A văzut că cădeau mulți, a început să vadă tunele acela din care el au ieșit și a început... O să o cum cădeau mulți în iad. Și simțea durerea lui Isus pentru fiecare suflet care ajungea acolo. Și zicea, lasă-mă să simt și eu ce simți tu. Și a început să-i arate ce simțea Isus pentru fiecare suflet care ajungea acolo. Și într-o secundă au zis, Isus, gata, nu mai, nu mai, gata. Pentru că zicea, durerea e așa de cumplită. Zicea, așa de mult suferea Isus pentru fiecare suflet care ajungea acolo pentru că avea o dragoste extraordinară. În timp ce se apropia de pământ și se intre înapoi în trupul lui, și-a dus aminte de, de, de, de, de veseta acela din Iacov 4 cu 14, care zice că viața noastră este ca un abur care se arată un puținel și după aia pierde. Și zicea, o înțeles când era acolo, efectiv o înțeles Veșnicia și și să dus aminte cum e viața noastră, într-adevăr, ca un abor care se arată puțin el și după aia se duce. Dar ce faci tu în acest abor, comparativ cu veșnicia, îți determină veșnicia. Ce decizii ei îți determină unde vei petrece veșnicia. Nu am crezut credeți-mă, în timp ce studiam și în ce mă uitam și dacă mergeți acasă și vă uitați peste toate aceste referințe, vă dați seama, incredibil, tot ceea ce a experimentat acest Bill Wise și nu numai, și mulți alții care au scris cărți de asemenea experiențe și știți ce e interesant, că majoritatea oamenilor care au experimentează moată clinică și tocmai m-am interesat de această statistică, au experimentează ori raiul, ori iadul. Mi se pare interesant. Majoritatea experimentează. Cei care nu experimentează, nu experimentează nimic, că e doar ceva blank. Și încheiere, vă să citesc două înainte ca să vină Ted, două, două versete în doi testaloniceni. Verset, doi testaloniceni, versetul 1, capitolul 1, versetul 8 și 9. Zice în felul următor. Într-o flacără de foc, ca ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe, și pe cei ce nu cunosc de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. În Ioan, vreau să Ioan, păcat că nu, avem, nu putem proiecta toate versetele, Ioan 3, 36, zice în felul următor, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia Lui Dumnezeu rămâne peste el. Ziceam de acel abor. Și ce, ce vreau ca, prin tot ceea ce v-am descris în aceste minute despre iad, să știți realitatea, să știți ce se petrece în iad. Și ca nu cumva să, ca nimeni, nu așa ca nimeni să ajungă acolo. și să, să să înțelegeți cât de mult contează deciziile pe care le luați aici pe pământ. În comparație care în comparație cu veșnicia e doar un abor care se arată puțin și după aia dispare. Mă rog ca să luați decizia care se vă aducă în prezența lui Dumnezeu. Mulțumim, Dani, pentru prezentarea ta. Un lucru e sigur, mă bucur că nu mă duc acolo. Mă bucur că pământul acesta este singurul iad pe care îl voi experimenta, dar ar fi egoist din partea mea să spun mă duc, mă duc în cer și treaba voastră, unde mergeți voi, vă privește. Am decis că nu vreau să mă duc singur în cer și am decis să populez cerul, că depinde de mine. Fiecare dintre voi a primit o platformă unde să spună despre Isus Hristos. Alții la școală, alții în echipa de fotbal, echipa de polo. Fiecare a primit o platformă unde să-L faceți pe Isus cunoscut. Alții în lumea afacerilor, alții în învățământ. Fiecare a primit o platformă unde să-L faceți pe Cunoscut. Și eu mă bucur că voi înțelegeți acest principiu și nu numai că noi cei de la Salem Vrem să merem în cer și hai să ne furișăm și noi acolo. Și, și vrem să populăm cerul cu români. Și vrem ca românii să nu meargă în iad. Amin. Și uh, în seara asta va fi o seară lungă. Va fi probabil, o ține până la 10. Nu glumesc. Și, oh, oh. pe spate la buletin aveți să puteți comanda pizza în timpul programului pentru cei care flămânziți în timp, acest timp. <laughs> nu, e chiar așa, nu, nu, nu o să vorbesc mult Dar gândiți-vă la acest lucru Pentru noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu și îl urmăm pe El Pământul acesta e singurul iad pe care îl vom vedea vreodată E singurul iad Nu vom mai plânge în cer Nu vom mai avea suferințe în cer E singurul iad aici pe pământ pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pământul acesta, care Dumnezeu a creat, a fost grădina de e singurul cer pe care îl vor vedea. Țineți minte? A trecut, am vorbit despre asta. Așa că astăzi aș vrea să deschideți la Iacov, încă câteva minute vreau să vă mai rețin. Am un mesaj ce Domnul a pus pe inimă în continuare a ceea ce Dani vorbeam. Și aflat în Iacov, dar ne-a citit un verset, îl citesc două, Iacov, capitolul 4, versetul 13 la 14. Toți cei care sunt pentru prima dată ne bucurăm că sunteți aici. Scurioză că e cineva astăzi pentru prima dată mi o cunosc aici. Prima dată, mâna sus, mâna sus, prima dată. Este cineva? Prima dată. Uite, o persoană, două, trei... Bine ați venit! Puteți să aplaudați? Bine ați venit!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 care se arată puțin el, și apoi pieră. Aș vrea să vorbesc despre un subiect în câteva minute, 20-25 de minute cât au mai rămas. Aș vrea să vorbesc despre un subiect și care am dat un titlu în limba engleză. Sper să nu vă ofensați cei care se la franceză, germană. Uh, pentru cei care nu faceți engleză, va fi iată o, o oportunitate să învățați câteva cuvinte în limba engleză. E super, o să fie educativ și din punctul ăsta de vedere lingvistic. Așa dacă o să primiți două răsplăți astăzi, și spiritual, și lingvistic, um, și uh, o să învățați patru cuvinte, o să învățați ce înseamnă mâine, tomorrow, o să învățați ce înseamnă niciodată, never, vă aduceți -am aminte, și ce înseamnă a veni, come, și veți învăța și dacă, if, Așa că le adunăm pe toată împreună, puteți scrie, cei care nu știți scrie în limba engleză, am, o să punem sus, titlul este If Tomorrow Never Comes, dacă mâine nu ajunge, pentru cei care sunteți la germană, la școală, sau la franceză. Am zis că îl numesc, îl în engleză, o să ține țineți minte mai așa, pentru că în românește dacă mâine nu ajunge, îl înțelegem, dar parcă e mai catchy, în engleză, e așa, if tomorrow never comes. Și aș vrea să mă rog repede și dacă aveți dificultăți, deci if tomorrow never comes, acolo te scrie foarte fine. If tomorrow never comes. Poți să un accent, nu știu, cu un accent britanic, să spun că este asta. Cum zice, Lizita Ligea? Ai zis înainte. În orice caz, rămânem la engleză, if tomorrow never comes. Bun, haideți să ne rugăm repede și vom porni la drum. Doamne, să mulțumesc pentru ce ne-ai vorbit până acum. să mulțumim, Doamne, că acest pământ este singurul iad care noi, copiii tăi, îl vom vedea vreodată. și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne dai puterea să populăm cerul cu români Și să mulțumim că ne-ai chemat în acest oraș să fim o lumină și să îndreptăm oamenii spre cer. Fone, Doamne, astăzi, conștienți de, de ceea ce, sarcina pe care o avem. Vorbește fiecărui tânăr, îți mulțumesc tuturor fiecare tânăr care e aici, că e pentru prima dată, că e a doua oră, ore pentru cei care au venit prin proiectul 419, Doamne, îți mulțumim pentru ei, cuvintează fiecare persoană și vorbește-ne, te rog, fiecăruia în seara asta, înainte să plecăm de aici, schimbă-ne tu prin puterea ta, numele lui Iisus, mă rog, amin, amin. Aș vrea să urmăriți ceva, un scurt video, am trecut, am trecut prin Testul 3D cu el e ok, totul e ok, puteți să vă uitați la următorul videoclip, următoarea melodie, puteți să începe cu ele și haideți să vizionăm. Tomorrow never comes. Will you know how much I love her? Did I try in every way to show her every day? She's my only one and live my time off. This world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last Tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved With the regret that my true feelings for them Never will be So I made a promise to myself Say each day how much you means to me And avoid that circumstance Where there's no second chance Tell her how I feel If tomorrow never comes Does she know how much I love her? Did I try in every way To show her every day? Time on earth went through. She must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes. To so tell that someone that you love just what you're thinking of. If tomorrow never cred că mulți dintre noi, majoritatea dintre noi, nu cred că ne punem întrebarea asta if tomorrow never comes. Presupunem că va veni. Adică nic nu cred că nimeni stă astăzi în seara asta și se gândește... Uh, dacă astăzi e ultima mea zi pe acest pământ, dacă nu mai ajung ziua de mâine, nu cred că nimeni își spune problema, de mi -a plăcut un cântăreț și-a pus problema asta, ce se întâmplă dacă mâine nu ajunge și persoana pe care o iubesc știe cât am iubit-o, va ști după, dacă eu nu mai ajung ziua de mâine, ea va ști. Pentru că majoritatea dintre noi nu ne punem întrebarea asta. Nu, nu, te, nu stai în pat și spui poate nu mă trezesc la dimineață. Nu ne punem întrebare. De ce? Pentru că credem că mâine e a noastră. nu așa? Nu mi se întâmplă că este asta. E că adică puțini suntem cei care stăm acasă pe pace și ne gândim bă, dacă nu ne trezim la dimineață. Nu-i așa? Puțini. Puțini ne punem întrebarea dacă mâine nu mai ajunge. Realitatea este că s-ar putea. Că mâine să nu mai ajungi. Asta e realitatea. Și ce-ai face tu? M-am gândit. Ce-ai face în seara asta dacă ai ști că mâine nu mai ajungi? Mâine nu mai ajunge pentru tine. Ce-ai face? Cum ți-ai petrece ultimele tale minute, ultimele tale ore pe acest pământ? Ce-ai face? Mi-am că am văzut un film un tip care doctorul eu a zis că mai are șase luni. Mai ți minte cum se numea filmul? Știți, știți voi cum se numea? Cum? Nu mai ți minte cum se numea. În orice caz, șase luni o primit și după aia ce să facă el în timpul ăsta. Dar șase luni e un timp lung, dar imaginează că ai câteva ore. La ora imaginează că nu mai ajungi mâine. Ce-ai face? Ai câteva ore încă. E opt și patru minute. Mâine nu mai ajungi. Ce-ai face? Care sunt lucrurile care chiar le-ai face dacă mâine nu mai ajungi? Adică nu ne prea punem întrebarea asta pentru că noi credem că mâine, ziua de mâine vine în mod normal. Dar știi ce spune Biblia? E interesant. Biblia spune că ziua de mâine nu e a ta. Cu alte cuvinte nu știi dacă tomorrow comes. Nu știi. Nu știi dacă prinzi. Ești asigurat? Ți-ai pus lucrurile în ordine? Ce se întâmplă cu chitara ta? Cui, cui rămâne chitara ta de acasă? Cui rămân cerceii tăi? La asta te gândești tu, în ultimele tale minute. Cui rămân hainele mele care le-am cumpărat de la forum din Deprețen? Cui rămân? La perina mea, care am cumpărat-o de la Selgros, dormeau, cuina mâne perina mea? Cine o să mai transpire pe ea? La asta te gândești în ultimele tale minute. If tomorrow never comes. Și știi ce se întâmplă? Pentru că noi nu ne gândim la că ce se întâmplă, ce s-ar întâmpla dacă mâine nu ajunge. Pentru că credem că avem ziua de mâine noastră, se întâmplă ceva ce noi toți facem și anume amânăm lucrurile. Amânăm. Și vă spun de ce le amânăm, pentru că vorba noastră o fac mâine. Începând de la școală, ai o temă de făcut. Ai de citit. E Creangă, creangă ceva, amitirile din copilărie. Eliade. Te apuci și ești destul de obosit. E ora e ora 10 și te gândești și mă să dorm, nu mă scot la dimineață, las pe mâine. De ce? Pentru că, în credem că mâine e ziua ea noastră. Mâine vine. Nu ne punem întrebare. Dar dacă nu mă trezesc mâine? Și amânăm. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, de exemplu, aveam un obicei și încă mă lupt cu chestia asta, să... Amân anumite lucruri, ca și cum, las că le fac stână viitoare. Las că le fac luna viitoare. De ce? Pentru că nu ne gândim. Nu te gândești. Ce? Sunt mulți oameni care amână la locul de muncă. Lasă că o fac mâine. Nu, mă, nu, nu vede șeful. Fac eu mâine chestia aia și-ți concediați. Dați afară pentru că am ce? Bă, ne trebuie cineva să -și facă treaba. Sau de exemplu, nu, în să întâmplat, ai vrut să scrii o scrisoare tatălui tău, părintelui tău l-ai supărat și ai vrut, să, ai vrut să te împaci ai vrut să scrie o scrisoare să-i mulțumești pentru tot ce, ce ți-a făcut și nu, tot amâni nu mai, nu, mai, nu mai o scrii și uneori nu mai ajungi să o scrii Dar să o faci atunci și nu mai, nu mai e momentul ăla nu în s-a întâmplat că ai amânat și n-ai mai făcut ți-a venit o idee așa de fine. aș vrea să fac pentru mai mea ceva Așa de mult facea pentru noi și aia mâna azi că fac mâine și aia mâine pentru că n am mai avut. Nu mai era momentul ăla. Nu vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat. Atunci trebuia să o fac. Atunci parcă aveam inspirația, atunci că era momentul ăla. Și m-am gândit de ce oamenii amână, de ce, de ce amânăm, de ce credem că mâine vine oricum. Nu ne punem problema if tomorrow never comes. Normal, vine mâine. Biblia zice următorul lucru. În, în pasajul acesta, zice așa, foarte interesant, spune Voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce cu tare cetate, vom sta acolo, vom câștiga Și nu știți ce aduce ziua de mâine Nu știți ce aduce Tu știi ce se va întâmpla, Robi mâine? Nimeni nu știe Știi ce se va întâmpla la bursă? Păi dacă ai știți, ai lua acțiunile care ar crește nu, Ați văzut filmul ăla, cum era filmul ăla cu fetița aia de la HBO? cu Eddie Murphy, Power of Imagination, cu micuța aia, cu Cupido, ați văzut la, la HBO, cu Cupido și Pupida, nu știu cum era, Cupida. Și ea, ea știi ce se va întâmpla. Nu știm ce are viitorul rezervat, nu știm ce se va întâmpla mâine. Mâine poate plouă, poate nince. Unii de la meteo încearcă să să, să vadă, Văd, urmăresc ce Domnul trimite, ce nor trimite Domnul în părțile astea. Amânăm. Și vreau să vă dau repede motivele pentru care noi amânăm. Și ce aș vrea eu? Aș vrea să vezi dacă nu cumva și tu, unul din lucrurile care și vreau să te gândești la lucrurile pe care le-ai amânat în viața ta. În seara asta vorbesc despre ce ai amânat. Un dintre voi o trebuie să faceți de mult ceva. Trebuie să vă implicați într-o lucrare în biserică și o trebuie să invitați pe un prieten la seara de tineret. O trebuie să faceți anumite chestii și ai amânat. Lasă că mâine, săptămâna viitoare, acum ați examen și tot ai amânat. Vreau să vă vorbesc voi să vedeți de ce nu mai poți să amâni. Și vreau să vă dau motivele. Tu trebuie să găsești care e motivul și să rezolvi motivul. Primul lucru pe care motiv de ce oamenii amână e pentru că cred că alte lucruri sunt mai importante. la lucrurile care ar trebui să le faci, le priori, faci niște priorități și după aia ăla lucrul ăla se scrie la tata o scrisoare că îi mulțumesc ai de citit uh, Bacovia la școală, ai descris un referat uh, și atunci scrisoarul tata rămâne la sfârșit. Și nu, în fiecare zi ea e nu mai importantă. Și -o Alte lucruri, primul lucru, alte lucruri sunt mai importante. Al doilea lucru, ce oamenii întârzi, este pentru că nu te poți decide. De-aia să iei o decizie, nu e, e sigur, mă. Devin creștin sau nu devin creștin? Nu știu dacă vreau să-L urmez pe Isus și ești indecis. Și a, a, lasă că mai ascult, mai citesc și amân. Al treia motiv de ce oamenii amâne este pentru că îi frică de ce s-ar întâmpla. E frica aia. Wow, dacă... Și amână lucrurile care simți că ar trebui să le faci. Ce o să zică dacă îl invita seara de timp? O să că sunt nebun. Ce o să creadă dacă, dacă îl invita aici, O să vadă că aici oamenii alb, se închină altfel lui Dumnezeu, cum scrie în Biblie. Nu cum e tradiția. Ce o să zică? Frica te paralizează și nu mai faci mișcarea aceea, nu mai faci lucrul acela. Sau mai sunt oameni care amână al, cred că e al patrulea, pentru că așteaptă lucrurile să fie perfect. Așteaptă parcă așa o rază de soare să cumva să vină o rază de soare exact pe nasul lor, cumva o floare să vină pe ureche, ceva, totul să meargă perfect și așteaptă momentul perfect să facă lucrurile respectiv. Nu mi se întâmplă de multe ori, mergi de dimineață pregătit, o să-l invit pe prietenul meu astăzi la seară de tineret, să vadă ce e aici. Și când mergi acolo, că e mai nervos decât niciodată. Parcă astăzi e ziua lui e proastă. Și ce-ți ce spui tu, ție? Nu-i momentul acum. Nu-i nu perfect, parcă momentul. Aștept să zile în că mâine. Mâine e ziua mea, mâine mă duc la el, în pauză de masă, îi duc un sandviș și îi spun, Uite, vin la tineret, nu și mai bun de la mine dacă vii și ce o eu ce metodă folosești tu și mergi la el și ultima ta oră înainte de pauză, el primește un doi la geografie. Și zic nu cred că e momentul. Iar nu sparcă lucrurile perfecte. Și hai să vă spun ceva, momentul perfect nu o să-l găsești niciodată, pentru că lumea nu e perfectă. Și că nu așteptat momentul, toate să meargă perfect, că nu o să existe. Și ultimul lucru de ce oamenii de ce oamenii amână? E pur și simplu din cauza leneviei. Asta e o... lene, să te începi, nu? Ai descris un referat, 12 pagini, ah, oh, dacă ar fi o pagină, ai mai zice, dar 12 pagini și ți lene să te apuci. Și începi, nu știu dacă vi s-a întâmplat chestia asta, ai de făcut referatul ăsta și parcă toate celelalte lucruri ți se par atractive. Cărți care din bibliotecă nici nu, nici nu te uită Uau, wow, mă, n-am citit cartea asta. Și tu trebuie să faci referatul. Nu vi se întâmplă ce vă. Mâna dacă vi s-a întâmplat. Atunci când, o, incredibil, sunteți ca mine. E, e, când trebuie să faci chestia aia și îi ai un termen limită, toate celelalte devin mai atractive. Și ți lene să te apuci. Păi mi se întâmpla asta la, în facultate cel mai mult, în, când, la, în sesiune. În sesiune eram atras de lucruri din camera mea, care niciodată nu le-am observat stând și încercând să mă învăț mă uit în bibliotecă mă, uit, mă încercam haine care nu le-am încercat niciodată, le-am luat de mult mă să mi mai bune, le-am luat din America incredibil și numai, nu greu mă apucam și ultimele trei zile băgam frate noaptea în loc să-și tot îmi planul o săptămână învăț la un examen și ești cam așa și da, chiar dacă-s două dar tot timpul îi reușeau trei zile învățam puternic Și motivul este pentru că aveți unul din aceste motive. Poate tu ai mai multe, eu am găsit cinci. Și amând lucruri care ar trebui să le faci. Amând lucruri care absolut ar trebui. Acum, sunt lucruri care, dacă mâine vine și nu sunt făcute, știți ce? Nu ți-ai făcut referatul, nu o să mai fie aici pe pământ, nu o să conteze mare lucru, nu mai îți nimeni în absență, nu îți dă nimeni notă cel puțin n-ar trebui 2 e, e absent o primi doi, dar nici n a fost nu? Ai a e fost absent 2 deci măcar trebuie să fii prezență să să dea o notă așa ar trebui în mod normal, nu? câți ați primit nota și n-ați fost prezenți la ora aia? Puh, mergeți la inspectorat depuneți plângere. aveți și voi drepturi sunt lucruri care dacă mâine nu ajunge if tomorrow never comes nu e un big deal nu o să se întâmple mare lucru. Dar sunt lucruri care dacă mâine nu vine și tu nu le-ai făcut, i bai. i bai pentru că sunt lucruri care decizii care tu trebuia să le iei și nu le-ai luat. Și sunt lucruri care le regreți și problema cu viața asta veșnică cum zicea Dani, e că iadul e veșnic și cerul e veșnic. Și una din deciziile acestea, dacă mâine nu vine și dacă tu n-ai rezolvat problema asta, e unde îți veșnicia. Asta nu e un lucru cu care să te joci. Nu e un lucru care să zici mai amând pe mâine, pentru că nu știi dacă tomorrow comes pentru tine. Nu știi. M-aș bucura să spun. M-aș bucura să spun, dar nu știu. Nu-ți pot promite asta. A fost tineri care au stat unde stați voi. Și care astăzi nu mai sunt pe pământ au intrat în veșnicie fost o tânără care a aici A stat unde stați voi Și a mers acasă În Statele Unite A mers cu dus-o cineva acasă Nu purta centura A avut un accident I au ieșit pe parbriz A intrat în veșnicie A fost un tânăr care venea și stătea și el Pe scaun unde stați voi Mergea și el, venea la program, mergea să plimba pe malul crișului sau pe o stradă. Nu mai prins. Ziua de mâine a fost electrocutat. A fost fulgerat. A fost un alt tânăr care se și el aici și au petrecut ziua de naștere la Diosig. Ziua lui de naștere, a mers cu băieții să se scaldă într-o baltă. O a intrat. Mâine nu mai ajuns pentru el, pentru că nu mai ești afară. Și nu era beat. S-a necat. Realitatea asta e, e interesantă, de e adevărată, că s-ar putea mâine să nu mai ajunge. Mă aminte când eu am experimentat pe drum în, în, spre, spre Budapesta, în Soloc, eram o mașină, se rostogolea mașina, am crezut că eu mă duc într-o veșnicie. Aveam o pace. Dacă mă duceam la 25 de ani, am avut acela accident, mi-aduc aminte, 25 de ani aveam. Dacă mă duc, intram în veșnicie, -am avut, nu m-am luptat, pentru că știam, locul meu era asigurat. Domnul m-a lăsat să trăiesc. Dacă mâine nu ajungi, ai rezolvat ce trebuie să rezolvi astăzi. Ai rezolvat? Dacă mâine nu ajungi. Lave, părinții te știu că tu iubești și apreciezi. Frații te știu că iubești. Dacă mâine nu ajungi. Ce-au rămas tu trebuie? Dacă nu ajungi mâine. Ce ai de făcut astăzi? Dacă mâine nu ajungi. Ce ar trebui să faci tu astăzi? Și asta aș vrea să-ți dau această oportunitate Pentru că problema cu amânare Este că amânare are un cost Are un preț Unul din lucruri care fac în biserică ajut contabilitatea bisericii Și un lucru știu Dacă nu plătim taxele la timp 25 al lunii următoare Ne trimite o scrisoare drag Centrul Căștinii Salem Ați întârziat cu plata dumneavoastră. De astăzi începe penalizările. Și ăștia nu se joacă. Deci au o taxă sigură, deci dacă nu depui, deci nu... Ne, îmi cer scuze că am, am amânat. Ați văzut voi la finanțe? Te iertăm. Asta nu iartă-mă. ăștia, -s, ăștia -s așa foarte stricți. pare rău, Am uitat. Nu există. Sau am amânat. Nu există. Plătești. Penalizări. Voi încă nu știți mulți că nu plătești facturi. să să vedeți până vin și la voi în poștă facturi. Bucurați-vă că părinții plătesc acum. Că o să vină ziua când ca și la mine acasă, mă duc în poștă, Înainte mă bucuram când mergeam în poștă, Că prima scrisoare scris din America, nu prieteni, mă Când mă duc în poștă, ce greu, Facturi, ce să fie? Curent, DVS, facturi. Mă cheamă administratorul de la blog, vezi că trebuie să plătești. Asociația, domnul Cecio, îi mulțumesc! Și dacă nu plătești la timp, îți penalizări. Există un cost al amânării. Nu s-a întâmplat de multe ori să auziți că, bă, dacă mergeam la doctor mai repede, era altfel. Nu s-a întâmplat să auziți chestia asta. De ce nu a mers omul mai repede la doctor? Că o a mânat. Există un preț al amânării. În cazul veșniciei, în cazul acesta s-ar putea să te coste atât de scump că plătești cu iadul. Asta e costul. Iadul. E costul acesta, nu trebuie să neglija costul al amânării. Eu mă aduc aminte că mâncam odată, nu știu am mâncat, ceva, ceva, ronțeam pe un os. Tot îmi plăcea mie să ronțe pe un os. Este la, la, la, la aripi, știți aripi? la aripi era acolo oasele alea, e ultima parte care mulți o aruncă. Mie îmi place să scar și pielea să ia după aia, e ceva de când era mic. Și numai am mușcat un pic și mi s-a rupt o parte dintr-o masă, știi? Am văzut la doctor să o rupă, că s-a rupt și s a rupt tot și a să vii ca să rezolvăm problema la masă. Da, da, da, da. Am amânat. Merge o săptămână, două, trei, patru, s au făcut luni, deja, unul, doi, mă picat și plomba de acolo. Super, s-a făcut deja o cavitate acolo. Oricum, m-a picat plomba, e ok. Tot, am amânat. Doi ani o trecut. Mă duc la, dom la dentist. La dentist. E ce, doamna doctor, dar de când amânați să veniți? Oh, nu mai are rost. De doi ani. E ce, dacă veniai mai repede, poate puteam salva măseaua. Ai venit după doi ani? Nu m-a durut. Nu m-a durut măseaua aia. Nu, avut, nu era niciun impediment. Dar trebuia să mă duc mai repede. Dar am amânat. Și acum tot încearcă tratament. Să vedem cum o să iasă. Dar există un preț al amănării. Eu vă spun de pe pielea mea, că acum îl plătesc. Există un preț. În seara asta, n-aș vrea să pleci de aici fără să rezolvi ce trebuie să rezolvi astăzi. Biblia zice în felul următor. Astăzi este ziua mântuirii. Nu mâine. Pentru că mâine nu știi ce aduce ziua de mâine. Astăzi. Așa că chiar dacă nu te gândești la if tomorrow never comes, nu te-ai gândit niciodată, vreau să spui sincer întrebarea asta. Dacă mâine nu vine, ce ar trebui să faci în seara asta? Dacă mâine nu ajungi. Dacă mâine nu ajungi, ce ar trebui să faci? Un lucru, te încurajez, astăzi să nu mai ai ce trebuia să faci și doi, să faci astăzi. Ce poți face astăzi? Este un proverb românesc foarte fain. Mâna pe mâine, ce poți face astăzi? Și bătrânii noștri știu că mânarea asta nu-i benefică. Doar dă de la nimic. If tomorrow never comes... Unii ați mățat limba engleză, vă bucurați mă, că mergeți acasă și vorbiți cu părinții. If tomorrow never comes. <laughs> mă, tu engleză, thank you. Dar dacă mâine nu ajunge... Ce-ar trebui să faci astăzi? Ce-ar trebui tu să faci astăzi, dacă mâine n ajunge. Haideți să închidem ochii. Vreau să mă rog pentru voi, Tată din Ceruri. Să mulțumesc pentru fiecare tânăr care astăzi e aici prezent. Să mulțumesc, Doamne, că Tu ești cel care ne-ai vorbit în această, în această seară. Dorința Ta este ca noi să petrecem veșnicia cu Tine. Nu este ca să fim separați de Tine și asta o dorești pentru fiecare persoană de pe acest pământ. Ai iubit așa de mult lumea că l-ai trimis de singurul tău fiu să moară pentru noi. Iartă-ne că am amânat așa de mult decizii care trebuia să le luăm mai devreme. Am amânat. Și am amânat. Și te rog în numele Lui Isus în această seară să -i vorbești fiecare persoană ce ar trebui El să facă astăzi if tomorrow never comes. Ce ar trebui El să facă astăzi dacă mâine nu ajunge, ce ar trebui să facă? Și să rezolve ce are de rezolvat. Dacă nu și-a rezolvat veșnicia, să rezolve problema veșniciei. Dacă nu și-a rezolvat probleme, n-a iertat, nu s-a lăsat de un păcat, și mâine nu ajunge. Și mâine nu mai ajunge să fie rezolvat. Dacă nu a iertat pe cineva, și dacă mâine nu mai ajunge, ajută-l astăzi. Să iertă Dată mă rog în numărul Iisus Tu să-i vorbești fiecare Selea Să voi începe cu o primă chemare Dacă este cineva în acest loc și Ai auzit vorbind despre iad Și n-ai vrea să mergi acolo Dar mai mult decât Nu vreau să te speriu cu iadul Ci Dumnezeu vrea să-ți spună despre rai Spună cât de frumos va fi cu el O veșnicie cu el unde nu va fi plâns, nu va fi durere va fi bucurie, unde vei avea un loc va fi o casă nouă vei avea o nouă viață Dumnezeu spune despre frumusețea ce va fi, și El înainte să plece a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fii și voi cu mine trebuie să fie locul ăsta superb, El în 7 șase zile a făcut lumea, de mii de ani face un cer nou și un pământ nou îți seama ce fain trebuie să fie locul ăsta și atunci înseamnă asta, joastă între dacă ai mânat până acum decizia de a urma pe Isus Hristos și îți dai seama că poate mâine nu mai ajunge pentru tine. Și ți ai pus întrebarea: If tomorrow never comes, unde mă duc eu? Dacă mâine nu mai ajunge eu, unde voi petrece veșnicia? Isus a spus foarte simplu: a spus tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dacă îl mărturisești pe Iisus Hristos ca domn și crezi în inima ta, vei fi mântuit. Așa că în această, în această seară, dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, ceva ce ai amânat de o perioadă, ceva ce nu te-ai mai gândit și îți dai seama că poate mâine nu mai prin ziua de mâine, nu știi ce aduce ziua de mâine, astăzi este ziua mântuirii, Biblia spune. Și vrea să rezolvi problema asta. Ai vrea să te întorci la Dumnezeu și de acum înainte să-L slujești pe El, să urmezi cuvântul Lui, să începi să citești Biblia, să, să începi să te rogi Lui, să începi să ai o viață, o relație personală cu El. Dacă ești aici și e serios, ce ai vrea ca să mă rog pentru tine? Nu o să te chem aici în față, nu o să iau un interviu. Eu vreau să mă rog pentru tine, vreau să te conduc într-o rugăciune prin care tu să faci decizia aceasta, cea mai importantă din viața ta. A doua va fi cu cine te căsătorești, de asta nu vorbim în seara asta. Și dacă ești aici și tu vrei să-l urmezi pe Isus, în timp ce nimeni nu se uită în jur, vreau eu să văd, să știu pentru cine mă rog, aș vrea să ridic o mână sus, roagă-te pentru mine. Este cineva, no, mulțumesc cu mână în față, mai este cineva, roagă-te pentru mine, mulțumesc. Mai este cineva, în seara asta spui, roagă-te pentru mine, vreau să-l pe Isus, vreau să-l pe. Mulțumesc că am văzut mână Mai este cineva, seara asta spui, roagă -te și pentru mine. Vreau să mă rog și eu rugăciunea asta. Este cineva? Mersi. Mai este cineva seara asta să spui și eu vreau să vă primesc pe Isus. Vreau să mă asigur că locul meu este sigur în cer. Dacă mâine nu ajung, vreau să știu sigur că mă duc în rai. Cum mai este cineva? Vreau că te și pentru mine te. Mulțumesc. Seara asta multe mâini sus. Mai, mai aștept încă un pic. Mai este cineva? Ridică și-te o mână te-ai dacă mai fi pus încă o dată întrebarea asta, aș fi ridicat și eu te întreb pentru tine. Mai este cineva? Ridică și tu mâna sus dacă vrei să mă rog pentru tine. Este cineva? Eu vreau doar să te conduc la Isus Hristos. Nu primești ciocolată că tu ridici mâna, nu primești absolut nimic. E decizia ta, e pentru binele tău, spun. Mai este cineva? Mă bucur pentru cei care au ridicat mâna. Așa că... Aș vrea să ne rugăm împreună cu ei următoarea rugăciune Cei care ne-au mai rugat rugăciunea asta Suntem copii al lui Dumnezeu, Urmăm pe el, rugați-vă și voi împreună cu ei Ca să-i încurajăm Să fim alături de ei